Martin, jag tänkte på det här med frikort. Mm. Du vet att man får välja en person som man får ligga med och så får inte den andra bli arg. Ja, just det. Det räknas inte som otrohet då. Ja, har ja. du valt någon? Ja, jag hade lite svårt att välja. Jag funderade först på hon kan Melody Gardot. Hon är ju blind, så hon ser ju inte hur jag ser ut. Och sen tänkte jag Gal Gardot. Hon spelar ju Wonder Woman, det är rätt fräckt. Jag tror jag tar henne. Det blir lite sådär i väntan på Gardot. Ja, det är jättebra val. Mm. Ja, men hon är snygg. Vem tog du då? Men jag valde Tobbe. Va? Äh, eh, Tobbe, våran kompis? Mm. Va? Men så kan man väl inte göra? Vadå? Ja Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild. And if chance we make a child, that just means that we're alive and Hej välkommen välkomna till avsnitt 41 av Bonuspappan. Och <laughs> Vad du nu? Det låter så här. Välkommen till Bonuspappan och Plusmamma. Så farligt var det Det här podcast. <laughs> Försök igen. Okej. Okay. Hej välkommen till Bonuspappan och Plusmamma. En podcast om livet i en bonusfamilj. Med tyngdpunkt på föräldraskap, relationer och... Och Alla som tycker att Martin har en väldigt erotisk och jag tänkte, mörk stämma och porr, skriv, fast det är ni skriv ett erotiskt brev till honom så Vilken... han får uppleva lite erotik i sitt liv. Nej, vi Vilken... bara retas. Vi Vilken... har lovat att inte prata om sex och erotik i podden. Har vi det? Ja, det, det, det känns som vi har lovat det. Barnen menar du? Mm? Ja, de kan slippa det. Jag tror jag lovade det lyckor i. Om vi går tillbaka till det vanliga spåret så är det ju att vi sänder i samarbete med familjeträdet. I det är vi stolta över och glada över. Och Stina Pettersson kommer ni snart få höra i en fråga mm. som denna gång handlar om när barnen bråkar. Aha. Intressant tycker jag. Det gör väl aldrig våra barn. <laughs> inte våra, det handlar inte om oss. Nej, det är det aldrig. Det är Annika som har skrivit in. Okej. Okay. Familjeträdet finns alltså i Ystad men även på Skype och även på Instagram. Och då mm. kan ni kolla på familjetradet. Ni kan även ta kontakt via hemsidan www.familjetradet.com. Och Det är väldigt mycket spännande som är på gång på familjeträdet. Mm. Nytt eh, arbetsmaterial från over there. Och ombyggnad. Ja. På andra sidan pölen. andra sidan pölen. <laughs> ja. Nej, men, eh, vi rekommenderar dem för, just för att eh, de vad heter det? hjälper bonusfamiljen. Ja, men då att de har specialiserat sig på just bondesfamiljer. Ja, och det är Stina som är Mm. Apropos din sexiga introduktionsröst, mm. tänkte jag att jag skulle ta tillfället i akt att använda min fantastiska reklamröst. Ja, den gillar vi. Är du beredd? Ja. Nu gör jag reklam. Salong, och skönhet ligger på Norrgatan 17 i Varberg. Där mottages ni vändigen av käcka flickor som är flinka med sina små fingrar. De gör din stund till en gyllene stund. Fick Fixa dina naglar, dina fransar, dina tänder, dina ögon, dina mm. kinder. Vad spännande. Uppge kod Maria 18 för 20 rabatt. Vad bra. Ja. Jag fick nästan lite sån här feeling svart på vitt. Fick du feeling? Med Olle Häger och Hans Viljus. Den svenska koppan han låg tungt på de tyska taken. Mannen på bilden vet inte att hans hatt ska fyllas med fågelbajs. <skratt> <Eller sånt här. skratt> det är svårt att imitera men... den, den lilla nagellacken ligger tungt på oh, de vad. franska nagellarna 1943 <skratt> mm. ja. Är det dags för Nej, jag stiftelsen. tänker även göra Ja, Jag tänkte att du skulle säga hänt i veckan, men vi tar lite lite allvarligare inlägg Ja, det är det, för att det det handlar om Ebba som tyvärr inte finns med oss längre. Hon var 11 år och var en av dem som blev påkörd och mördad av terroristen på drottninggatan som körde lastbil med den i folk. Men Ebbas mamma, Jeanette, är en fin och morig kvinna som trots den här stora sorgen ändå lyckas tänka på andra. Så hon har startat den här stiftelsen Ebbas änglar. Mm. Och in meningen är att barn ska kunna få uppfylla sina drömmar mm. och ett år efter det här fruktansvärda dådet så är det en minneskonsert 7 april i år klockan 17 på stadsteatern eh, vid kulturhuset där. i Stockholm Ja, studion. och vill man köpa biljetter till det i förtid så är det tixter.com där kan man höra bland andra Lisa Ajax, Anders Ekborg Nano, Sylvia Vredhammar, Janne Schaffar och körer och dansare. Och Kristin Karsbussag kommer att vara konferensier. Just det. Och pengarna går ju då till Ebbas, Stiftelsen Ebbas änglar. Ja ah, just det, en minneskoncern. Och man kan även gå in på och följa dem på Instagram mm. och deras hemsida. Just det. www.ebbasänglar. Mm. Det är viktigt att samla in pengar tycker vi. Mm. Våran vecka, hur har den varit? den var ju barnlös på det låter som att vi, är, vi har inte fått barn denna veckan så vi, vi är barnlösa denna veckan ja Aha. fast vi är ju som sagt var aldrig riktigt barnlösa Nej. du har ju kämpat på med matte krisen kriget, kriget. Ja, det, matte ibland pluggandet. känns det som att det är kriget mm, jag ja. vill inte, det kan vara så att du och Saga hanterar den uh, konflikten bättre än vad jag gör jag klarar av att höra er ibland men jag har väl ändå hyfsat med tålamod du har väldigt mycket tålamod just när det gäller matten men ja, ja vi hoppas att hon någon gång kommer att se tillbaka på att vi att du i det här mm. fallet faktiskt kämpade här och la ganska mycket tid och energi mm. och att du ville henne väldigt väl ja, det är lite motigt ibland men sammanlagt så när det går bra och vi har det roligt så är det fina stunder faktiskt och vi hoppas på ett godkänt betyg nu mm. med funktioner och procent och promille och grafer och sånt. Och så Ja, just i Veckan började ju med att vår vän Lars opererades. 18 gånger nu i huvudet. Men allting gick bra. Mm. Läkarna var i alla fall nöjda med sitt ingrepp och han har återhämtat sig väldigt snabbt. Ja, det är, får vi säga. Det är positivt så alla är nöjda och han har flyttats hem hit till sjukhuset i Varberg. Mm. Sen där mitt i veckan så kom vi ut, vi har ju så vansinnigt mycket olika avsnitt av oss <går> nu ett par veckor, det kommer inte alltid vara så. Specialavsnitt och bonusavsnitt. Då har vi ju parterapi i poddformat har vi haft tre onsdagar. Då i onsdag så sänder vi ut det andra. Mm. Och nu på onsdag kommer det tredje Så nu avslutas allting och ni får veta hur det har gått för... Ja, det så lite sorgligt att släppa dem ja, nu Ja, men vi kommer ju att hålla kontakten lite och se Och det fram, har varit väldigt kul också. att det har gått så bra att de, att de verkligen har märkt effekt redan efter så kort tid mm. ändå. Både Anna och Daniel uppe i Umeå och Lili och Markus nere i Malmö så Det är, är bra att båda Anna och Daniel levde förändring Ja, ja. <laughs> så Det inte bara var den är, ett par <laughs> Lyssna på det. Sista avsnittet kommer alltså på onsdag. På tal om att vara högt uppe där det finns snö så har vi ju lite lånat ut våran, våran pojk. <laughs> ja, lycka är med en kompis. I Sälen. I Sälen Och, och står på skidor för första gången. Ja, alpint. Ja, just det. Och det har mm. gått jättebra, som han. Så att, han ju det... bara tridat tre gånger. Ja, men det, vi hade väl på känna att det skulle gå rätt bra. Ja, men han lär sig jättesnabbt. Ja. Mm -mm. Då hade vi ju en liten spännande. Frågan är bara hur han klarar av att leva utan någon just nu. Ja, just det. Och och hur någon som någon, lyssnar på den här podden. någon klarar av att leva utan honom. Det är lite ensamt. Ja, men det kan vara skönt att längta efter varandra också. Mm -hmm. För det blir så jättekul när man ses nu. <laughs> Precis. Jag tänker att om när han kommer, om han då skulle ha mamma på er, om mamma <skratt> ja. och någon skulle möta honom samtidigt. Vem han liksom skulle springa fram till. <skratt> du skulle vara jag känner stress. att jag ligger väldigt ja. mycket i läda just nu mm, mm. med det är mysigt. Det var ju en liten spännande middag där när vi träffade kompisen och, och hans mamma. Och så var Anders här också. Ja, Anders älsta är ju pappa. pappa. Det var roligt. Efter det... snart två år har vi bott här. Så har vi bott här i två få, Ja, till sommaren är det två <coughs> ja, det är första gången han kommer. kom och det på. Det mm. ja, är lite skumt än. att sitta mellan sitt ex och <laughs> sin nuvarande, men det var en trevlig... Det var en trevlig stund. Vi hade en hederstund <laughs> Nej, men det gick väl bra. Alla. Ingen dog. Nej. Mm, sen så har det ju varit kvinnodagen. Vad ja, tycker du om det. den? Jag vågar knappt säga det för jag vet ju att du är en sån uh, ullstrumpa feminist. Heter det väl då, eller? En röd ullstrumpa. <laughs> jag, jag, känner mig, jag, känner, jag känner mig som en gris bredvid dig. Mm. ja nej men jag, det är väl säkert med en kvinnodag jag är kvinna men du tänker att du skulle få presenter då du absolut är jag vill alltid ha presenter ja, jag, jag fick det inga presenter något, strukturellt Va? <laughs> och samhällsproblem och så jag börjar tänka att men kanske att MeToo egentligen är effektivare som om man ska ha en förändring än att bara ha just en kvinnodag nej att hela metoo rörelsen att den fortfarande påverkar oss ju ja eller ja, det, det har ju påverkat oss kvinnor att gubbarna har tagit sig friheter med oss. Mm. Jo, men att det är på väg lite att brytas nu att uh, gubbväldet kanske spricker Inte lite. det är lite väl positivt att tänka. Jag, jag hörde faktiskt på tv att MeToo-kampanjen inte har haft så önskvärd effekt som man trodde. Jaha. Att uh, effekten har varit mycket mindre egentligen. Mm. Men det behöver vi inte gå in på här. Nej, Det är ju sorgligt. Men, uh, jag är jag tycker ju att att vi kan ha 365 kvinnodagar. Det, det Eller vi vara... kan ha människodagen. <laughs> människodagen. Humanadagen. Ja men det gubbarna Händagen. tänker inte på. Helt Gubbarna tar vi själv fram ändå. Och skit i kvinnorna även om det skulle vara en människodag. Därför pratar du liksom om gubbarna som att det inte är du. Du är ju är en vit, Du är ju en vit cisman. Ja, men du är den värsta av alla. <laughs> <laughs> ja, vi gjorde en liten rolig utmaning där på torsdag la vi ut Kappsång på Youtube mm. Utan att ha hunnit öva så mycket Det var ju lite komiskt Vi hade väldigt kort tid på oss att öva När mm. vi väl fick utmaningen Och du var på ett ställe Och jag var på ett ställe Du var på jobbet Och jag var på jag var på tåg, tåg. Uh -huh. Och det är inte så poppigt att sitta Och klappra med en mugg på tåg <laughs> Det var ingen som sa till mig men jag tänkte att alla ville mörda mig egentligen. Och så märkte vi sen när vi skulle då förena oss i, och göra detta sida ja. vid sida att vi gjorde det lite olika. Vi använde olika händer på olika håll lite. Men... Ja, men du bytte hand mitt i all doba. ja Men samtidigt så hade jag som i filmen använde jag vänster på andra halvan. Det är som vanligt. Martin <laughs> gjorde fel men han försökte ändå också argumentera också att han gjorde rätt. Vi fel på Men om sätt. ni vill se detta och avgöra vem som gjorde fel mm. och, och konstatera att jag gjorde rätt <laughs> så kan ni gå in på Youtube och leta efter oss. Och vi heter ju bonuspappan och plusmamman där också och vi vill jättegärna att ni prenumererar för just nu så ser det lite sorgligt ut. <laughs> och skicka nya på utmaningar, saker vi kan göra. Ja, så slipper vi tvinga våra närstående att ge oss mm. vad heter det? Mm. Utmaningar. Just det. Vi var på Falkenbergsruyn i fredags också och blev lite inspirerade till introt som ni hörde tidigare. Mm. Och jag som har sett... Eh, vi är nästan snoddade rakt av. Mm, jag har nog sett senaste 15 åren och tyckte nog att detta var ett av de bättre faktiskt. Det var... säger du varje år att Nej, det är bättre. Nej, men detta var nog första akten. Det här var det allra bästa jag sett. Mm. Sen åkte vi vidare och på lördagen var det kalas hos min bror och hans familj så det var mellan där Kerstin fyllde 15 och hade pyntat fint och bakat gott. Mm, och så är vi idag poker, trummor, indiebandi, poddinspelning, mata katter, hälsa på sjukhuset. Men mm. det är en de del undrar i fall vi har extra långa dagar för vi hinner med så mycket på en och samma <laughs> ja. dag. Jag är fascinerad själv när jag läser hur mycket vi har gjort idag. Mm, men nu är det sent. Nu är det sent. Och nu måste vi höra vad Stina har fått för fråga. Och vad hon säger om hur man gör när bland annat barnen bråkar väldigt mycket. För det skulle aldrig våra barn göra. Stina <skratt> sa Ett samarbete med familjens hället. Bäckan frågar: Jag är så redo att ge upp. Det finns så många olika svårigheter i Bionets familj. Hur ska jag åka? Jag har två biologiska barn. Min man har tre. Det är ju åldrarna 10-12. 13, 13 och 16. Det yngsta och det två är min man. Det är konflikter hela tiden. Ingenting kommer komma överens med någon. Det är så slitet på barnviktorna. Jag behöver tips. Jag behöver råd. Jag behöver hjälp. Jag säger inte en fråga direkt, men det är så jag känner. Jag tar emot alla råd. Annika. Hej Annika, tack för din fråga. Att jag kommer så långt i en relation att man är beredd på att jag upp kräver arbete av både dig och din man. Och ett steg är att börja så att försöka få en dialog med din man. Om inte ni är överens så kommer ni inte få det att fungera heller. Det är ni vuxna som behöver ta ansvar för vad som gäller och bestämma sig av vilka regler och ting ni vill ha. Börja prata om vad du är på väg att ge upp. Hur ska ni kunna hjälpa er åt för att inte göra skilda vägar? Vi också reda på vad konflikterna handlar om. Det handlar om att organisera vardagen. Det är lätt att man hamnar i problemfokus och glömmer bort att titta på vilka lösningar som finns på era problem. Måste alla barn vara där samtidigt? Kan ni planera tiden med era respektive barn för sig egen tid med dem? Eller ska ni vara särbo? Vilka förväntningar har ni vuxna på familjen? Och vilka förväntningar har era barn på hur det ska fungera? Vilka kulturer har era respektive barn med sig in i den nya familjen? Vad ställer ni för krav på dem? Är kraven rimliga? Bjud in era barn så att de får vara med och sätta ord på det som ni vuxna bestämmer er för. Det är viktigt att prata om och komma till rätta med. Barn har ofta ganska bra svar på hur de vill få saker att fungera. Ibland kanske det inte går att genomföra, men de känner i alla fall att när de lyssnar. Och ibland får man kompromisser Många tycker att familjer det fungerar. Man sitter alla tillsammans och pratar om hur man har det i ingen Alla får uttrycka hur de mår och om det finns något som de funderar över. Det är viktigt att inte skuldbelägga varandra vid dessa tillfällen utan att låta det vara ett öppet klimat där man får uttrycka sina åsikter, sina tankar och känslor. Det är också en spridning i era barns åldrar och det kan finnas olika förväntningar och behov. Det är det ni ska prata om. Det är och ska vara en skillnad på en 10-åringskrav och en 16-åringskrav. När jag träffar par i samtal så handlar konflikterna om att man har med sig olika kulturer in i bonusfamiljen. Det är olika gränser, rutiner och vanor. Men det handlar också om att ens partner inte är på samma sätt den veckan som barnen är där och man känner inte riktigt igen sin partners sätt att vara. Man hinner inte med relationer. vilket är helt förståeligt eftersom barnen behöver tid och engagemang för när de är där. Och kan det kan vara viktigt att hitta små stunder när ni får egen lite vuxentid. Jag önskar lycka till med relation. Stina Sajar! Och det var vår kloka vän Stina som pratade om hur barnen faktiskt vet ganska mycket. Och att man kan ta med dem och man kan fråga dem. Mm. Och att eh, det här med att samtala över, över bordet, det var en bra idé. Sitta vid bordet, ja. sitta, sitta ner mm. och samtala mm. om saker och ting. Det är alltid bra. Jag tror det också. Vi tar med oss detta mm. och funderar. Så Jag kom på en sak som ja. vi glömde nämna. Vardå? Och det var att det har varit Melodifestival. Jaha. Ja, och Benjamin Ingrossov var. Det såg jag också. Jag, jag nämner det bara för att vi kommer ju ha med Benjamins bonusmamma. Ja, det är vi lite spännande. Framöver. Ja. Åsa. Ja. Jag tänker, vad kul att få vara med. Jag tänker som min, min lille bonusson. Han ja. är min plusson nu, ja. men man kan säga bonusson också. Jag har ju känt honom sedan han var två år. Mm. Och så bara se honom växa upp. Och hur länge har Åsa känt Benjamin? Sedan han var 14. Ja, just det. Så det är inte men det är så väldigt fint. Ja, men, är men klart, han är ju då... dessutom äldre än var okej. Ja, nu. Ja, ja. Mm. <laughs> ja. men jag fick en sån känsla att eh, det är inte alltid en dans på rosor och vara bonusmamma. Men en sån här stund när man får se att ens mm. bonusbarn har växt upp till en mm. <laughs> rejäl, duktig och framgångsrik. <laughs> Nej men de verkade bli lite eh, nöjda och tagna förstås. Vinna mm. Melo är ju legendariskt på sitt sätt så. Så vi önskar ha någon lycka till i vad ska erovisionslagen vara? Den ska vara där de vann förra året. Ja, Och jag vet var inte så. Jag tittar ju Portugal. egentligen inte. Så det blir i Lisboa. Portugal. Ja, det var ju den här lite jazziga låten. Just det. Mm. Nu den minns lite jag. Den var Det kändes inte som en slag. Nej, men är ingenting så himla bra. är som slag. Alla gillar tiden. ju jazz över hela världen. <klipp> ja... Undrar om Benita gillar jazz? Det frågade du aldrig. Hon kan nog gilla lite jazz. Hon gillar ganska mycket. Hon verkar vara en härlig, positiv, gillande människa. Hon heter och är på Instagram och är Bonusmamma. Och ska nu berätta i veckans intervju lite om bland annat de här promenaderna som hon har ordnat med en hel armé av barnvagnar. Och lite om sin uppväxt där hon faktiskt hade inte mindre än åtta syskon. Just det. Och hennes pappa hade åtta barn. Ja. Då får man göra lite matematik där hur det hänger ihop men det funkar. Hon var ett av pappans åtta barn och sen så fick hon ett extra syskon på sin mammas sida. Så var det. Mm. Ja men då lyssnar vi lite på vad Benita har för spännande erfarenheter och idéer. Hej och välkommen till podden Benita Hej Du kallar dig bonusmamma på Instagram Ja det gör ja. Jag. Så då antar jag att du är en bonusmamma Jag är en mycket stolt bonusmamma skulle jag säga Härligt Schysst att du var den första som tog det namnet då mm. På Instagram Eller hur, Bara det en låg kan lite ha det. I tid. Alltså. Ja, Konstigt att det inte har varit någon annan egentligen Nej, det var smart Det gäller, smart. Mm. Det gäller framåt mm. Ja vi har lurat upp Benita på vårt hotellrum mm. Vi sitter här på sängkanten faktiskt <laughs> Martin gosar sig lite mitt emellan oss. Ja, mm. nu försöker du få det att låta lite snuskigt, eller? Det skulle jag. Ja. Bara för att vi har träffat ut. en sexolog mm. tidigare idag. Ja, det har vi. vi I träffar. podden alltså, inte privat. Eller? Nej, Nej. Men ja, hon... om du inte har träffat någon <laughs> utan min vetskap. <laughs> Benita, du har, hur många barn brukar du säga att du har? Jag har fyra flickor. Mm. Fyra Nej. stycken tjejer, brukar jag säga. Och... Sen blir det en del följdfrågor mm. eh, om det. Så det brukar jag säga att jag har fött ett av dem och fått tre på köpet. Oh, härligt. härligt. Jag har fått alla mina fyra på köpet. Ja, men, men det är bra om någon frågar mig. Nej någon. <laughs> Nej, just det. Det hade jag ändå inte gjort. Men <laughs> jag ska faktiskt börja svara det om någon frågar. Har du barn? Ja, jag har fyra stycken. Mm. Bonusbarn. Mm. <laughs> Mm. Och det jag fick upp ögonen för Det var att du gjorde de här härliga Barnvagnspromenaderna Jag har sett bilder, det ser så jättemysigt ut Ja men vet du, det är helt fantastiskt ja. är det, jag, Ska jag berätta lite om ja, det? Ja, jag är Hur många är ni och sådär? Ja. ja men vi tar allting från början Då var det när jag flyttade hit till Östermalm En stadsdel här i Stockholm Och hade en Sex månaders bebis och du kände var feta Östermalmammana är. Va? <laughs> Nej, det var inte så. Nej, <laughs> ja, men då hade jag min, min lilla Freja i vagnen och kände att det här jag, jag skulle vilja ha lite sällskap på mina barnvagnspromenader helt enkelt och hitta en helt fantastisk grunda ute på Djurgården. Har ni varit där ute och gått någonting? Det finns väl spårvagn där va? Mm, det ja, finns en spårvagn. Då jag, ja. kan jag ju känna mig hemma som är från Göteborg. Ja, men precis, precis. Ja, men det finns en helt fantastisk promenad på ungefär fem kilometer. Precis vid vattnet. Ja. Så där började jag gå. Och jag märkte att det var ju flera mammor som var ute och gick tillsammans med sina barn och barnvagnar och allt. Jag tänkte, men det här kanske kan bli mina framtida promenadkompisar. Ja, ja. Mm. Så jag gjorde faktiskt som så att jag bestämde ett datum. Där jag skulle dra ihop och ha som en liten avstamp- och så att andra fick följa med mig ut på min promenad eh, Så jag handskrev faktiskt lappar Och stoppade de här mammorna När jag själv var ute på promenad Så jag tror att jag tog en så var Det var en vecka som jag var ute och gick där varje dag Och bara stoppade en massa olika mammor Och gav ut de här lapparna Lite oldschool att ja, men faktiskt verkligen, Top jag vet att, att det så var i färg också ah, Så olika färger och lite doodles och ah, så, där. så de blev ah. väldigt fin Och färgglad eh, och sen självklart prata lite om vad det var för någonting som vi skulle göra. För det här skulle vara som en aktiv barnvagnspromenad. Så inte bara en promenad så att man, man är ute och går med barnvagnen. För Nej, är... ni har lite rörelser och lite stretching Precis. har jag sett. Och... Ja, så jag hade valt ut några olika stopplings med den här promenaden. Mm. Som man skulle göra olika träningsövningar på. Och bara basövningar. Just för att få komma igång, röra lite grann på kroppen. Och efter nu förlossning <laughs> Ja, men nästan. Eh, men eh, självklart så kunde vi använda oss av både barnvagnarna och eh, bebisarna ibland i de mm. övningar som vi gjorde. Mm. Så... Inte kasta långt och sånt. Utan... <laughs> kasta med liten bebis, <laughs> ja, nej. Inte riktigt sådana övningar. Hur hade det varit på könsuppdelningen? Har det varit pappor och mammor? Eller det... Ja, eh, det har, papporna har lyst lite grann med sin frånvaro faktiskt mm. med det där, men... Eh, på vi efterlysa dem lite att de ska Ja, jag tycker att det på. var lite tråkigt att de inte, att de inte har kommit. Det mm. hade, ja, men jag tror att det hade varit roligt mm. faktiskt. Med, med, lite, ja, med lite mer dynamik mm. på något sätt. Du har ju en ny idé nu. Det kanske... mm. Ja, men precis. Vi kommer in lite grann på den. Ja, du tar den sen. Eh, så att, nej, men jag bestämde ett datum och första gången så var det fyra stycken mammor som kom. Och de tyckte det här var superkul. Det gjorde jag också. Så mm. de frågade om jag inte jag kunde starta en Facebookgrupp. Där jag kunde bjuda in olika personer till yes. att gilla den här. Så att från början så var vi som sagt fyra, och sen veckan efter så kanske vi var, men var vi sju, åtta personer. Och jag kommer ihåg att jag var så glad en gång när det dök upp tretton barnvagnar. <laughs> eh, och några veckor senare så var vi över trettio stycken Oj, som vi ut och gick. Ja. Så som en hel barnvagn föll med på, på några. Ja, det ser lite häftigt ut. Eh, men precis, sen. Har ju nya planer nu mm. Barnvagnspromenaderna har lite fått eget liv Vad jag förstår Och ploppar mm. upp lite Ja, jag, jag var ju tvungen Det som ett väldigt tråkigt ord eh, En dröm besannades Jag kom nämligen in på fysioterapiprogrammet Här mm. på Karolinska Vilket då gjorde att jag inte kunde fortsätta med De här måndagspromenaderna Men jag tror och hoppas att jag har peppat några Att faktiskt fortsätta Så jag vet att de faktiskt träffas samma mötesplats som är Strandvägen Jugersbron 10.30 varje måndag. Då är det en aktiv barnavagenspromenad. Häftigt. Då hoppas vi att någon lyssnar på det här och, och vågar gå dit och De testa. är jättevälkomna. Så att det som kom från det här då, det var att jag... Eh, jag vill ju inte släppa det här riktigt. Men att jag kan inte ha det, i det formatet längre. Så att på söndagar nu så kommer jag att dra igång någonting som kallas för aktiva familjepromenader. Där mm. alla är välkomna. Så lite som stor... Man som kvinna. Kanske ja. pappor kommer den här gången också. Mm. Men alla ska kunna delta på det här. Och det ska också vara det här aktiva. Att eh, man stoppar och gör lite rörelser ja. och sånt. Precis. Och vilken tid sa du att det var? Eh, det har vi inte kommit fram Nej. till riktigt än. Nå, Men jag tror att det kommer vara... –Söndagar strax innan lunch där. –Kanske finns en Facebookgrupp. lunch då kommer det starta att upp. Uh. Så ni får hålla lite kolla på sociala medier så dyker upp. –Ja, jag tänker, vi har ju en podd som handlar om bonusfamiljer. Mm. –Jag vill ju fråga lite, vad har du för erfarenhet av just bonusfamiljer? Mm, –Jag är ju ett bonusbarn själv, mm. Ja, jag på sätt och vis. <laughs> –Jag, där brukar jag faktiskt börja med att säga att ja, men min pappa har åtta barn– det är mer än vanligt. Ja. Ja. Det är ja. Ingmar klass på det. det <laughs> han väl. Jag brukar ja. säga att min pappa var dansbandsmusiker. Ah. Jag vet inte om det har några kopplingar. så där. Inga, inga fördomar. Men inga fördomar. Vi är öppna här. Eh, ja men precis. Mm. Så att jag har åtta stycken syskon. Ja och vad hamnar du där i syskonskolan? Mm. Då tillhör jag andra kullen med första barnet. Så jag är ju både lilla syster och stora syster. Så och när har din, har din mamma träffade syster. Mm. När din mamma träffade din pappa så hade han tre barn. Sedan tre barn sedan tidigare. Ja. Och sen kom du. Mm, sen kom jag och min lillebror. Nu räknar vi här. En, två, tre, fyra, fem är vi uppe i nu. Är ni ihop 5. då? Alla mm. fem barnen? Eller var de hos sin mamma? De var hos sin mamma. Just. Och eh, min mamma och pappa var tillsammans under, under en kort tid. Mm. <laughs> eh, men då kom jag och min lillebror. Mm. Och sen eh, träffade din pappa en ny. Ja, jag förstår. och då föddes min lilla syster. Mm. Ja, då är vi uppe i sex barn. Ja, och sen är det ju två till. Ja, <laughs> sex och sju och åtta. Och, och det blir sista, sista där, ja. mamman mm. där då. Ja, exakt. Ja. Har ni träffats ni har, har du kontakt med alla dina syskon? Mm, mer eller mindre skulle jag väl säga. Kanske mm. inte så mycket som jag önskar riktigt. Nej. Men jag tror att det också beror på att vi är utspridda i så stora delar. Ja. Vi har några... Ja, no några av dem bor i Södertälje mm. och sen har jag en som nej, två stycken som bor i Dalarna och sen en uppe i Norrland. Ja, det. Så det blir lite utspritt. Svårt så att, träff att träffas allihopa i alla fall. Ja, <laughs> ja. så att, tyvärr blir inte det av så ofta. Men jag önskar att vi kunde träffas mm. oftare. Mm. Men har du också då sen, när du växte upp så var det mest med din mamma och din lillebror då? Ja. Mm. Du är mest stora syster och... Och ja. har du haft någon annan bonuspappa mm. och andra bonusbarn kring dig? Ja, nu precis. Nu sitter en del hemma kanske har räknat så här. Men hon sa att han hade åtta syskon, men han hade åtta barn. Det går ju mm. inte ihop. Eller nej, just det. Det gör så det inte. Du, nej. Nej. Mm. Min, min mamma träffade också en man, så att eh, jag fick en lilla syster. Ah. Ah. Så därför är jag också ett bonusbarn. Mm. På det sättet. Härligt. Har, mm. du, har du märkt eh, ja, vad skulle du säga vad behöver man göra för att Få ihop en bonusfamilj, tror du? Jag ihop det lite. Mm. Jag tror att man. Man kanske inte ska tänka så mycket mm. enkelt. Vad går med Utan. känslorna? Ja, mm. faktiskt. Jag tror att en del människor faktiskt kan vara begränsade av att de inte de vågar kanske inte riktigt vara sig själv och visa upp en sida. Mm. Fast det är det som man egentligen kanske borde göra mm. från början. Inte låsa fast sig i biologin och så utan Exakt. som du säger ett syskon mm. är ett syskon oavsett hur många föräldrar man delar eller om man växer upp under samma tak utan att ha delar DNA. Mm. Exakt. Tänkte du då själv när du såg dig själv innan du mm. att jag vill absolut inte ha det så här. Eller du tänkte att nej men det har varit okej okay att växa upp. Ville du ha ja, alltså kärrfamiljs där en, Det där är en väldigt spännande drömmen. fråga. Det ja. där har jag tänkt på så många gånger själv. när Även när jag var liten och tänkte framåt i tiden. så men vem är jag? Då var det inte jag, min man och våra barn. Utan det var ganska många med i bilden. Sen kan mm. inte jag säga exakt att jag hade ett äh, bonusbarn där. Men det var inte så självklart att det bara skulle vara. Mamma, pappa, barn. Nej. Utan att jag har nog varit öppen för, för det mesta. Och så blev det ju. Ja, och så träffade du... Ditt, din man. Jag kan inte säga din man- för ni är inte gifta, eller hur är det? Nej, men, min, <laughs> ni lever det min mans vän. <laughs> <ja>. <laughs> min sambo kanske. Min sambo, vilket ja. är? Ja, men pappan till mina barn. Mm. Ja, ja. Jo, men precis. Eh, vi. Han hade då tre när ni träffades. Ja, tre stycken tjejer. Mm. Och då tänkte du, yes! Eller tänkte du... <laughs> Oh my god. Eller hur var äh, det? Ja, men jag tänkte nog mer. Yes! Ja, ja, men ärligt. faktiskt. var, var kul. Mm. Vad var roligt med, med barn. Mm? Hur gamla var de när ni först träffades? Åh oh, gud, nu ska jag räkna. Eh, det här var ju fyra år sedan. 12, Vad kan det ha varit? Åtta, 8. 8, 14. Ja. kan ha. de ha varit. Ja. Och nu 12. 18, 22? Nej, nä, nästan. 12, Nej. 16 och 18. 12, 16 18, ja. nu 18, just det. Men det är ju en när det händer mycket också. Mm. Uh, så det är klart. Har det, har det gått uh, lätt eller har det gått uh, upp och ner? Och? Mm... Nej, men jag skulle väl också säga... Äm, nej, jag tycker nog att det har gått ganska lätt. Mm. Men jag tror också att jag har den inställningen. Mm. Att saker och ting inte behöver vara så svårt. Nej, du har inte sett det som ett problem i alla fall. Från nej. början i alla fall. Nej, Men jag vet däremot att det är många som har reagerat på det. Men dels så här... Oh, tre tre tjejer. Mm. Tufft, tungt. Mm. Men jag har Så aldrig... tänker jag när jag vaknar upp. Tre tonåringar, tufft. <laughs> nej, ja. är söta. Ja, mm. Men eftersom jag har haft så många syskon själv mm. och det är ju inte jättemånga år mellan min stora tjej och min yngsta, mitt yngsta syskon. Nej, det. Egentligen inte. Mm. Så jag ska inte säga att absolut att jag ser den ena som min syster och den mm. andra som mitt barn. Alltså, mm. Någonstans måste man dra lite gränser här. <laughs> mm. Men att det blir ja, men lite på samma mm. sätt fast ändå inte låter det helt galet. Dröjde det länge innan mm. du fick träffa barnen när ni blev tillsammans eller hur hade ni... Martin och jag körde ju tvärt emot alla experter. Du träffade nästan barnen innan vi blev tillsammans. Ja, heller träffade jag nog mm. precis där i slutfasen men, av dejtingen. Äh, ja. Ja. Var ni snabba eller långsamma? <laughs> ja, båda och skulle jag säga. Ja. Nej, men vi var ju ganska långsamma när vi väl hade bestämt oss för mm. att... Du att Det var vi. Mm. Då tog det faktiskt nästan ett år. Mm. Men sen hade jag träffat barnen tidigare, fast i ett annat sammanhang, just eftersom jag och, och min, min man, då, som mm. jag säger här, eh, vi, jobbade, vi jobbade tillsammans mm. förut, så jag hade träffat barnen tidigare. Mm. Men då var det ju Men mer dom, som kollegor och inte precis, som. Precis, och det var inte så att de hade jättekul på nej. mig utan nej. jag var någon som liksom bara. Men då, var då där. gjorde ni ju det enligt boken, ni tog det lugnt och så. Ja, och jag tycker faktiskt att det var ganska skönt mm. på sätt och vis. Någonstans blev det också, det ja, men, som att det blev lite mer seriöst. Nu menar inte jag heller att alla andra som gjorde på ett annat sätt, inga namn nämnda, <laughs> men att det <laughs> på något sätt skulle bli <laughs> mindre seriöst. Men jag vet inte, jag, för mig betyder det mycket att han kände så mycket för barnen. Han mm. ville ta det lugnt han motiverade så väl varför han gjorde som han mm. gjorde. Har han haft mm. någon relation mellan har han haft något försök till bonusfamilj innan dig? Mm, ja det har han. Då mm. kan det ju vara någonting där också att man är lite försiktigare. Exakt, ja. Och om det tror Jag Jag försökte vara var. försiktig, ja. men du var men, så envidig. <laughs> men vi har också sagt det, och så tycker jag nog att det var också att det är på förälderns villkor. Mm. den biologiska föräldern måste få bestämma. Jag kan inte komma in som eh, och dessutom när jag inte har biologiska barn och det hade inte du då Nej. när ni träffades att komma in och, och ställa krav på att man vill träffa barnen eller vill vänta. Det, det skulle kännas konstigt tycker mm. jag. Utan det skulle vara, tycker jag vara helt upp till dig. Och sen så upp till mig i fall mina ja, inte fick det. Ja, <laughs> Nej men eh, sådär. Så Tror jag nog att, eh, att det var bra att du lät honom bestämma det. Mm. Han fick bestämma mig. Sen så sa jag till honom många gånger. Så här att Jag skulle väldigt ja. gärna vilja träffa dem. Tycker du inte? Mm. Utan att för den saken skulle mm. tjata. Men ändå visa att jag är redo. Och jag kommer inte backa i det. Mm. När flyttade ni mm. ihop sen? Borde ni två ihop innan du fick träffa barnen då kanske? Ja men det är väl lite diffust kanske. Ja, lite diffust. <laughs> ja, men eh, men, men kan kan jag, jag säga så här. Man... jag träffade... Tjejerna. Vi mm. träffades på nyårsafton första gången. Och jag kommer ihåg, jag var så himla nervös. Jag, skulle, jag stod och knackade på. Och så hörde jag, för det är sånt eko, man hör ut. Nu kommer hon, nu kommer hon. Mm. Och så tassar fram till dörren och springer därifrån. Pappa, ska du öppna, ska jag? Ja. Hur som helst. Dörren öppnades. Och det första jag möts av, det är den lilla och den stora. Alin, det är den stora. Mm och Agnes som tar i hand och presenterar. <laughs> och sen så kommer Alva mellan tjejen. <här> Hej med öppna armar och ge världens kram. Oh, och det God. var allting oh, så härligt. Är. Det blev så naturligt på något mm. sätt. Mm. Mm. Och sen att få ett gemensamt barn ändrade det någonting? Svetsade det ihop er mer eller var ni liksom redan jag tycker att vi en var bra mm. sammansvetsade redan men sen när Freja kom så har ju hon verkligen, verkligen bidragit mm. hon, ja, Man kan säga att hon blev bonuset ja, ja men lite ja. så faktiskt Grädden ja. på något ja. sätt mm. hon, hon blev ju, klistret ja. lite grann ja. Och stora syskonen är ju den i den åldern att de kan börja hjälpa till på olika sätt också och... De är faktiskt superfina ja. med dem mm. Ja men vad roligt, mm. vi tycker det är roligt när det funkar för att det kan ju vara tufft i en bonusfamilj. Har mm. du känt någon gång att... Nej. Ja men gud självklart. Varför? Nu låter det ju som att jag håller äh. upp en bild av en perfekt familj. Eh, ni, ni. Alltså vi bråkar ju också. Mm. Väldigt mycket. Jag ska inte säga... ja men varje dag. Jo faktiskt. Det är väl alltid någonting. Mm. Och sen är vi allihopa... Vi är väl ganska känslomässiga mm. av oss. Eller känslomänniskor. Som man skriker till. Man mm. säger till någonting. Mm. Men alltså... Då rensar vi, man kanske, då får man ut det och så kan man gå vidare sen. Exakt, istället för att samla så. på sig. Ja, men jag skulle säga det. Desto mer så, så krama vi med varandra <laughs> eller hitta på roliga grejer eller skratta tillsammans. Så. Så här. Ja, men lite. Yeah. Ja, faktiskt. Ja, härligt. Sen är det ju klassiskt då eh, att det finns en biologisk mamma mm. inblandad. Ett mm. ex blir ja. det ju också då. Mm. Hur har den relationen, hur funkar det? Har, har ni kontakt eller går det via din man? Oj, det är lite blandat ibland faktiskt. Ehm, vi, vi ses väl mest kanske vid tillställningar, alltså när det är skolavslutningen och sånt. Mm. Vi umgås inte privat på det nej, sättet. Nej, jag tänkte om man, att du men, smsar och frågar om någonting, eller om det är mest. Ja, men det kan vi göra. Ja, ja. Så lite att det, det är inga hard feelings om ja. att det skulle Nej, nej. nej men det, mm. det är det inte. Mm. Mm. Har du något tips så här? För barn, barnlösa mammor som ska gå in i en bonusfamilj. För du var ju... Du hade ju inte barn när du började som bonusmamma. Mm. Nej, precis. Eh, men jag tror bara att man ska vara sig själv. Mm. Och det är, inte, det är inte så farligt. Det är inte... Det, mm. det är ofta så. Och jag hade ju samma tur ja. som dig. Att, att barnen var eh, nyfikna och, och, och eh, positiva... Ja men att, och kanske jag kanske var det tillbaka det, ja. också. Ja. att vara nyfiken mm. att vara positiv mm. att uh, ha en vilja av att vilja lära känna mm. involvera sig i intressen i hobbies vad du kan tänka svara för någonting ja mm. men det tror jag på har ni Vi har fika. Ja just det ja. har ni också att ni har något gemensamt intresse just du och de äldre Mm. tjejerna träning eller något liknande. och Gud, Jag önskar verkligen att de skulle vilja träna tillsammans med mig lite mer. Jag och Alva, mellan tjejer, vi brukar träna. Mm. De andra, vi har inte träning som, som gemensamt. Men däremot så tycker jag att det är väldigt viktigt att få den här egna tiden. Mm. Och det tror jag det är det nog i alla familjer. Mm. Så att ibland så går Staffan iväg med en av tjejerna och sen ibland så går jag iväg och hittar på någonting. Men just att man har det här för att det blir ganska stökigt. Jag menar vi är sex personer i vår familj. Mm. Eh, och precis som att jag och Staffan kanske behöver egen tid ibland. Så är det så viktigt att ta egen tid med barnen. Mm. Och, men det tycker jag också. Även fast det är jag som är bonusmamman i det där. Mm. Men det är väl en rätt bra avslutning egentligen. Att vi säger det. att eh, Kom ihåg att möta barnen en och en ibland. Lära känna varandra. Mm. Utan deras då biologiska föräldrar Och eh, utan syskon. Ja. absolut. Och så håll utkik efter för, äh, familjepromenaderna ja. på Djurgården. Och ni som vill fortsätta med barnvagnspromenader kommer att hitta det också. Mm. Och kolla in ditt Instagram. Bonusma Nej, jo, bonusmamma. Bonusmamman. Bonus plus <laughs> plus, plusmamman finns väl någon annan som är Ja, men Instagram? det är någon galning. Hon bara lägger ut massa mat. Ja, ja. just det. <laughs> Nej, men det såklart. Jättehär... Klik på bonusmamman. Ja, just ja. det. Och jättehärligt att ha med dig. Lycka till. Så hörs vi. Tack så mycket. Tack. Roligt att vara här. Man blir lite nyfiken på vem hennes pappa var. Ja, just det. Om han var en väldigt känd dansbandsmusiker, ja. Han var troligen en väldigt snygg dansbandsmusiker. Ja. Undrar om han var som alltså, trummisen Tommy i Black få Jack. få så många barn med så många kvinnor. Ja, åtta stycken med fyra olika. Åtta barn med fyra olika kvinnor. Mm. Mm. Där ligger man ju lä. Ja, du har inga barn med, med inga kvinnor. Inga kvinnor. <laughs> det är så jag hade fyra barn med en fantastisk kvinna. Nu kräktes jag. Nej, det gjorde jag inte. Det var som ett försvarssystem. Jag blev så tagen av det vackra du sa att jag kräktes. Mm -hmm. Vad spännande. Mm. Mycket spännande. I alla fall. Tack Benita. Mm. Hon pluggar ju nu till fysioterapeut. Och eh, ordnar... Familjepromenaden. Jag tycker hon har sån härlig avslappnad attityd till det här med omskapade familjer och mm. så här. Väldigt, om, väldigt, vad heter det? In, involverande. Nej, men ja. hon, hon tar hela världen i sin famn. Mm. Ja, jag gillar det, Benita. Absolut. Eller jag gillar ja. Benita. Hon ja. är inte död. Nej. Nej. Vi har håller kontakten. Vi närmar oss slutet av avsnittet och tycker att ni ska kolla in liven som ja, vi har ikväll. nu är det snart slut. Och om ni känner en enorm saknad efter oss så kan man ju som Martin sa titta på liven på min Facebook. Precis, Maria Åkesson gå in och lägg till där. Eller så kan man ju också lyssna på det lilla extra bonusavsnittet. avsnittet Ja, bonusavsnittet läggs ut på måndag kväll 21.45 och det blir ju då 41,5 kallar vi det avsnittet. Mm, det handlar nu om bonusfamiljens sjunde avsnitt. Och saknar ni oss fortfarande då så får ni vänta till på onsdagen eller om ni kanske hör det här någon annan dag just den här dagen mm -hmm. som vi tror att ni hör det så är, finns det ju 41,75 heter det avsnittet. Det är ett specialavsnitt, parterapi i poddformat. Alltså del 3 av tre. Ja. Och så avslutar vi kan man säga vår vecka med ett Youtube-klipp på torsdag. Får vi se vad det kan bli. Alltså hur hinner vi med Martin? Nej, nu blir det ju barnvecka också. Så nu gäller det att vara effektiva. Tur att vi var inte är, är för amatörerna. Nästa avsnitt har vi ju en ny spännande gäst. Niklas Wennerlund. Mm. Han har är med och startat det här bara vanligt som finns på jättemånga ställen nu i Sverige. Mm. Det är att motionsform för funktionsvarierade. Eh, fun mm. Att inte bara det här hej vi springer eh, specialvarvet och sen är det utan. Det här ja. är ju någonting de gör regelbundet och att alla får göra det i sin egen takt. Mm. Bygger väl lite på tanken att eh, som funktionsvarierare vill man bara vara vanlig. Ja, mm. man vill också motionera och, mm. och må bra av motion också mm. dessutom. Och han har själv en funktionsvarierad dotter och har ju levt i en bonusfamilj. Ja, precis. Och då prata lite om hur det faktiskt kan vara att dels som förälder har ett barn med special, speciella mm. behov och vågar gå in i relation med en ny människa. Mm. Och dels kanske då hur det kan vara för en, för en icke-förälder ja. att plötsligt bara bonusförälder till någon som behöver det pratade vi ju med i avsnittet med Nina Bengtsson också mm. när hennes dotter hade speciella behov och hade ADHD och autism var det väl. Ja. Och även att man kanske får hitta lite olika konstellationer att man behöver inte bli en kärnfamilj som bor tillsammans. Nej, Niklas är väl särbo nu. Precis. Och hans dotter är på väg att flytta hemifrån tror jag du har ju haft en lite så mossig teori om att man bara är familj när man bor tillsammans. Ja, det är nog för att jag själv kände det så att är jag särbo så blir det inte samma familjekänsla. Nej. Man kan väl få kalla det då särbofamilj? Smamilj? Smamilj. Särilj. Det här är min särlig min Min alltså. ja. mm. och min vi har lite min familj, dagar ibland Bamiljbonusfamilj blir en familj då ja. banjal hade vi förra avsnittet det var när man hade en banan som linjal det är just det mm. vi får hitta på nya ord till nästa avsnitt jag tycker att svenska språket är lite begränsat vi behöver mer ord i svenska språket. Mm. Men svenska är ett ovanligt bra språk när det gäller att sätta samman ord. Vi kan ju ha väldigt många sammansatta ord. Räknar vi dem så ligger vi väldigt bra till. Konstigt nog mm. så skriver så många. <laughs> ja, det ska Don't get me started. Vi släpper det. Och så okay. säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Alltså Martin, varför kommer vi ut med så vansinnigt många program? Det kan vi ju fråga oss. Men om några veckor så är vi nere på ett i veckan. Snart kommer du att vi har ett avsnitt varje dag. <laughs> det finns ju någon som vill Jag det. Jag tror det är Sebastians fel. Ja. Det var han som önskade det från mm. början. Vi bara så. Men det kommer vi inte att klara. Undermedvetet uppfyllde hans önskning.